Гершко, здрастуйте, Герасим Некодимович. Герасим, знов жив. А ти звідки ля знаєш, що мене звуть Герасим, та ще й Некодимович? Гершко, хто ж не знає такого хазяїна? Всі знають? Герасим, не вже всі? Набік. От тобі черва світить. До Гершка. А вас як звуть? Гершко, Григорій Майсєєвіч. Герасим, ага. Сідайте, Григорій Майсєєвіч, виходить ви вихрест. Гершко, Боже, мене сохрани, настоящий єврей. Герасим, Григорій Майсєєвіч, а жид? Гершко, ето мода теперечки. Разлі ви мене не узнали? Я тут недалечко до вас. Ми з папашою у Кукліновську землю держимо. Тобто нам теперечки нельзя держать. То ми гендлі робимо. Формально супесов держить, а ми з папашою хазяйнуємо. Роздаєм землю мужикам. Ви ще у папаші пару лошадей купили на середопостя. Герасим. А, то це ти, Гершку? Диви, я одразу й не пізнав. Ти тоді на ярмарку був замурзаний, а тепер пузирем виглядаєш. Гершко, замурзаний, ну зачем замурзаний? Разлі можна так говорити. Звісно, на ярмарку біля скотини модного плаття не надінеш. Герасим, а чого ж ти приїхав до мене? Гершко, єсть Гендель. Хотите купити землю? Герасим оце спитав. Чи ж є на світі такий чоловік, щоб не хотів землі купить? Тут під боком межа з межею смоквинова земля. Не перепахана, ставок рибний, а... Та в та каресі можна грошики лупить в городі. Гершко, ну і ви хочете покупати цю землю? Герасим, ох, хочу, голубчику, хочу. І вдень, і вночі тільки про це й думаю. Одна біда – грошей не вистача. Гершко, я можу вам помагать, покупать землю Смоквинова. Герасим, як грошей даси. Гершко, за чим гроші? Ми грошей не маємо, ми із розумом живемо. Герасим, як грошей нема, то й розуму біг дасть. Гершко, помиляйтесь, Герасим Никодимович, не так. Як розум є, будуть гроші. Хе -хе -хе. Герасим, а може й так. Ну, показуй же твій розум. Гершко, ізвольте, з нашим удовольствием. Смок Винов позичає на улучшення хазяйства п'ять тисяч. Яке там улучшення? Пхі! Между прочим, мені досконально звісно, що він вже п'ять іменіїв проїв. Ну, добре, нехай собі їсть. Він любить смачно їсти, а ви любите землю. Давайте йому п'ять тисяч під закладну, візьміть добрі проценти, і земля буде ваша. Герасим, яким побитом? Гершко, а Скудова він візьме заплатить долг, а? Скудова! Я вас питаю. Земля заложена і перезаложена у банк. Прийде строк платить, її будуть продавати за аукціону. Тоді ви приймете на себе банк, і земля ваша. Герасим, це виходить, я йому не позичу, а дам завдаток на землю, ще й процент візьму. Гершко, зараз, звідко, комерчістську голову. З вами легко діло мать.